krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Rumán a budem vás prevázať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Myslím, že už môžeme bez ilúzií povedať, že sme stratili akúkoľvek dôveru. Nádej, že politická moc dokáže sama seba opraviť a zmeniť svoje činy v prospech jej voličov je mŕtva. Tento systém, ktorý sa nazýva zastupiteľská demokracia, sa zmenil na frašku na divadlo pre voličov, nie na správu štátu. Ľudia, ktorých si volíme len preto, že pekne rozprávajú si po voľbách, berú do rúk našu krajinu ako korisť. Rozpredávajú ju, berú si, čo im nepatrí. A ešte sa tvária, že to robia pre naše dobro. Každé 4 roky tie isté tváre, rovnaké sľuby nulová koncepcia. Raz rozhadzovanie, potom samozrejme uťahovanie opaskov. A znova a znova dookola. Ako dlho to ešte budeme trpieť? Ako dlho budeme čakať, že ďalšie voľby prinésú iný výsledok. Len blázon verí, že rovnaký postup raz zázračne prinesie jedný koniec. Stačilo. Prestaňme byť divákmi vo vlastnej krajine a staňme sa exekútormi činov sebestredných politikov. Zobuďme sa spojme sa a naštartujme zmenu, ktorá vráti moc do rúk nám, ľuďom. Poznaj minulosť a pouč sa z nej. Nie na je potrebné túto vetu opakovať stále dookola. Jedine znalosťou dejov minulých pochopíme našu cestu a konečne snáď nezopakujeme chyby, ktoré nás prevádzajú naprieč našou históriou. Preto, ak chceme vedieť, ako ďalej, Potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké deje prebehli nielen na našej planéte, ale hlavne na našom a okolo nášho terajšieho územia. Dnes, tak ako pred mesiacom, pokračujeme v odhaľovaní prekvapujúcich a pre niekoho aj neuveriteľných zákutí dejín nášho európskeho a azijského kontinentu. Každopádne, ako vždy hovorím, ak chceme vedieť, ako ďalej, musíme nahliadať aj do našej minulosti. Dnes teda, v desiatej časti, pravdivých dejín Slovanov vydáme sa na cestu do našej dávnej minulosti, no nie tej, ktorú poznáme z učebníc dejepisu. Pozrieme sa na alternatívny, no pravdepodobne najpravdivejší pohľad na dejiny našich predkov. Mojím hosťom je človek, ktorý sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti, ktoré by boli zámerne prehliadané a vymazávané. Privítajte so mnou Oskara Cvengroša, autora rozsiahlej publikácie pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Oskar, vítaj v novom roku. Ahoj, prajem e, dobrý večer všetkým poslucháčom. Dnes môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať na e-mail studiozavináč slobodný Takže prajem všetkým pekný večer a môžeme sa ponoriť do hĺbín našej minulosti. Oskar, slovo máš ty. Nech sa ti páči. Ďakujem. A v minulom alebo v poslednom a teda sme rozprávali, bo začali sme kapitolu Etruskovia rasení národnú trukarpackých slovanov. Dostali sme sa zhruba do polovice, napriek tomu, aby som to začal ešte raz od začiatku, pre, hlavne pre poslucháčov, ktorí sú, um, ktorý predchádzajúci diel nepočuli, aby to malo nejakú, nejakú náveznosť. A na druhej strane sú to tak zajímavé veci, ktoré naozaj uh, vrhajú určité, určité sa povedalo, nie veľmi pekné svetlo na tú oficiálnu historiografiu a na to vlastne, ako, ako boli teda tie naše dejiny manipulované. Takže poďme teda na týchto Etruskov. <kým> Etruskovia mali slovanskú etnicitu, ktorú zdedeli po svojich slovanských predkoch, pochádzajúcich zo severokarpatského priestoru. Príslušnosť k slovanskému etnikum je doložená nielen menom Rasena genetikou, ale aj písmom a textami, ktoré po nich zostali. Na jazukovú príbuznosť etruskou so slovami ako prvý upozornil talianský kňaz, filológ a slavista Sebastiano Kjampi. Žil v roku 1700, teda od 1789 do 1847, teda jedná sa teda o teda 19. storočie. Kampi sa vo svojej vedeckej komunite nestretol s pozitívnym olásom na svoju teóriu, preto svoj výskum nedokončil. Mal priateľské vzťahy s ruským archeológom a historikom Alexandrom Dmitrievičom Čertkovom a Četkov bol viceprezident. Uh, uh, viceprezident uh, Moskovskej spoločnosti a histórie a ruských staroditností mal bohatú knižnicu so vzácnými slovanskými rukopismi a Četkovského knižnica sa neskôr stala základom pri vytvorení modernej štátnej verejnej historickej knižnice v Moskve. Čiže bola to v podstate vážená osobnosť uh, ruského akademického priestoru. Čertkov kiampiho myšlienku rozvinul, vykonal vedecké overenie a poskytol kompletný dôkaz o tom, že Etruskovia boli skutočné slovania. V roku 1855 sa Čertko vydáva, teda Čertko vydáva prácu a, s názvom o jazyku Pelasgov, ktorí obývali Taliansku a jeho porovnaní so starou slovenčinou. A pozor, ja som to urobil preklad teda, oficiálnej teda, ruštiny a tam je napísané, že slovenčina hej, v, v, v Azbuke teda a pravdepodobne nemyslel autor slovenčinu ako slovenský jazyk. Je to len tak na upozornenie dávam. Ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Pelazgovia boli v 19. storočí vnímaní teda ako etruskovia alebo ináč povedané Etruskovia boli ešte v 19. storočí známi pod menom Pelazgovia. Meno Pelazgovia, rovnako ako je jeho nositelia, má taktiež svoj pôvod v karpatskej Kotline. Významným badateľom v tomto smere bol aj tadež Už Volánsky. Narodil sa v roku 1785 v meste uh, Siaulaj v Litve. Počas vojny v roku 1812 bojalo v armáde Napolea Bonaparta proti Rusku a bol dokonca významenány rádom Čestnej legie. Po vojne sa oženil, usadil sa v Poľsku a začal študovať runové slovanské písma, písmo, archeológiu a zberateľstvo. Najviac ho zaujímali staroveké mince a amulety, medaily, nápisy na pomníkov, to znamená kmenia a náhrobky, ako aj starožitnosti Severnej Afriky. V dôsledku výskumu antických pamiatok dospel Volanský k záveru, že mnohé pre Európanov nezrozumiteľné nápisy možno bez väčších ťažkostí prečítať pomocou slovanských jazykov. Naučil, naznačil, že už pred Cyrilom a Metodom mali Slovania svoju veľmi starú abecedu a zistil, že väčšinu etruských, rozumej rasenských nápisov možno prečítať pomocou slovanských jazykov. V roku 1648 vydal v meste Gniezdo na vlastné náklady knihu s názvom Listy o slovanských starožitnostiach. V piatich listoch v Nemčine s dodatkom 12 rytín, na ktorých bolo vyobrazených 145 artefaktov, opísal najstaršie nálezy vo svojej zbierke a v zbierkach svojich známych a dospel k záveru, že história slovanských národov sa vyznačuje hlbokým starovekom. A rozloženie ich vplyvu a, a široké osídlenie v Európe je všemožne zamlčané a skryté. Následný osud Volanského a jeho práce bol dosť dramatický. Určité kruhy mu nevedeli odpustiť poctivý vedecký výskum dejín Slovanov v západnej Európe a hlavne výsledky, ktoré nezapadali do konceptu oficiálne úctivaných dejín. Prevažná časť nákladu jeho knihy bola spálená a jezuiti volali aj po upalotní samého Volanského. Cár Mikuláš I. musel zasiahnuť a uvalil zákaz popravy Fadeja a Volanského, na ktorej fanatici nástojili. Ja mám otazočku. Áno. Uh, hovoríš, že už pred Cyrilom a metodom, respektíve, že pred, pred Cyrilom a metodom mali Slovania svoju veľmi starú abecedu. Hovoríme o Asbuke? Nie. A Hovoríme e, Volánsky narazil práve na to písmo e, Etruskov, ktoré malo pôvod v, e, v písme Vinča. Ej? V podstate písmo Vinča je najstaršie písmo o e, nech som povedal, že na svete, ale v tých našich, e, známych, e, z našich známych dejinách. A z neho sa vyvinulo písmo fenické, etrické, e, písmo venecké. Hej. Mhm. A ako sa podobalo, na čo sa podobalo? cyrilika alebo akým ako to bolo? vyzeralo? To písmo, e, to písmo vyzeralo, etrské písmo vyzeralo tak, ako to vidíš, na, vidíš napríklad e, v tých obrázkoch, e, ktoré sú e, vlastne pomedzi ten text, ktorý čítam. Nej. Toto je vlastné etruské písmo. Uh -huh. No a teraz ak, to, ako by sme to poslucháčom vysvetlili. No, <laughs> to je tak také grecké, že... grécke, taký grecký no, tvartor. No áno, z toho, uh, dobre si poznamenal, vidíš, do dovládnaš to už. <laughs> no jo. A, áno, z toho vzniklo aj grecké písmo. Ej, vlastne, z toho sa vyvinulo, lebo oni sú tie základné znaky, a my sa k tomu dostaneme taktiež v čítaní, a, kedy a, už meno nepamätám, a ruský autor porovnával všetky tie písma, dal to pekne vedľa seba a pekne z toho vidieť, vlastne, a, že držia väčšina znakov sú veľmi podobné. Mm, vidím tu alfu, omegu, e, gamu, áno, delta, k, áno, áno, áno, áno. e, i, t, s. A tak ďalej, hej. Jasne. Čiže, čiže e, áno, ale ten, ten pôvod teda je teda v tom e, písme kultúry Vinča, e, ktorý, sme ktorý sme spomínali už e, e, trošku a ešte sa k tomu dostaneme. V ďalšom čítaní. Možno by bolo do, e, do, doplniť k tomuto poznámku počiarov, Četkov uvádza, že pamiatky talianského pelazgického jazyka boli roztursené po celom Taliansku, ale až do 15. storočia im nikto nevedel, nevenoval pozornosť. V roku 1434 sa pri Gubiu našlo 9 veľkých medených dosiek s vytesanými pelazgickými nápismi. Dve z týchto dosiek boli odvezené do Benátok a odtedy o nich nie sú žiadne správy. Hoci Eugibinové nápisy od slova gubio boli nájdené v roku 1444 i skutočné štúdium sa začalo až v roku 1549. Gori a Boržet uh, verili, že jazyk uh, týchto tabuliek je predtrojský a, a Freiret a Tiarboči vyhlásili, že sa nedá prečítať a že pelásgický jazyk bol navždy strátený. Následne sa začali nazývať ako etruské a je zaujímavé, že badatelia, ktorí spomína Čertkov, bez toho, aby mali čas začať um, s podobným štúdium um, nápisov si okamžite v úvodzovkách uvedomili, v že sa nikdy nedajú prečítať a že etruský jazyk je navždy stratený. A ako sa im potom podľaľo všetko vedieť vopred? Pohľad do budúcnosti na 400 rokov rýchleho rozvoja etruskológie, odkiaľ pochádza takýto prenikavý pohľad, je to preto, že niektoré napisy skutočne čítajú a boli zhrození a potom povedali, nevieme ich prečítať. A čím to vedeli teda čítať? No vedeli to čítať všetci, všetci slovania, ktorí v týchto slovách našli... A našli teda to ako slovanské teda texty, teda videli tam tú, tú slovanský pôvod. Poďme teda ďalej a opäť prekračujeme ďalší obrázok, kde sú, kde sú vlastne náhrobný nahrob, kameň s etruským písmom aj s prekladom. A poďme na text. Volanského dielo sa našťastie nestratilo. Ruský šľachtic pôvodom Nemec Klasen Egor Ivanovič v roku 1854 preložil do ruštiny a vydal najzajímavejšie dielo polského profesora, lingvistu Tadeuša Volanského s názvom Popis pamiatok vysvetľujúcich slovansko-ruské dejiny. Egon Klasen bol doktor filozofie a magister krásnych vied a štátny rádca. Opäť to nebol hoci kto. V roku 1826 bol členom korunovacej komisie cára Mikolaša I. Veľmi kriticky sa vyjadroval na adresu nemeckých profesorov histórie, ktorí v 18. storočí vytvorili súčasne všeobecne akceptovanú verziu ruských a slovanských dejín. Píše o nich ako o nevedomých osobách a radí medzi nich bajera, milera Schlossera, Gebgardyho, Parota, Galinga, Georgieho a celú falangu ich nasledovníkov. Klasen zdôrazňoval, že Slovania ako národ bol vzdelaný dávno pred Rímanmi a Grékmi a zanechali v rôznych častiach Starého sveta mnohé pamiatky, svedčiace o ich prítomnosti a o starodávnom písme, umení a osvietení. Pomníky zostanú navždy ako nespochybniteľný dôkaz, ktoré vypovedajú o činoch našich predkov v našom rodnom slovanskom jazyku, ktorý bol základom pre súčasné slovanské jazyky. V knihe cituje slova polského lingvistu Tadeuša Volanského. Citát. Vedci natrafili na tieto pamiatky a márne pracovali až do našich čias na analýze ich nápisov v gréckej a latinskej ABCD, a vidiac ich nepoužiteľnosť, márne hľadali kľúč v hebrejskom jazyku, pretože tento záhadný kľúč na nevriešené nápisy sa nachádza len v slovánskom pôvodnom jazyku. Ako ďaleko siahali v dávnych dobách sídla Slovanov v Afrike, dokazujú slovanské nápisy na kameňoch Numidie, Kartága a Egypta. Egypta? De... Egypta, áno, áno. No, však my k tomu aj dôjdeme, že v Egypte máme napríklad nitru, Aj Mm -hmm. Dobre, to. Historici 19. storočia, pravdepodobne stále tušiaci, že etruské nápisy obsahujú vážne nebezpečenstvo pre skaligerovskú chronológiu, nakoniec presvedčili seba a ostatných, že etruské nápisy sú údajne úplne nečitateľné. Oto boli vedci, ktorí ich čítali po slovensky, teda rozumej po slovansky. Hej? To prevratilo všetky zavedené predstavy o starovekých dejinách, najmä o dejinách Ríma ale história Ríma je základným kameňom celej historickej a chronologickej verzie Skaligera. Tak sa diela čertkova Ďampiho, Volanského dostali do ostrého konfliktu so Skaligerovskou históriou a chronológiou vôbec. Historici v danej problematike nedokázali oponovať celému arzenálu faktov a tak sa ako v mnohých iných prípadoch uchylili bežnej taktike. Ututlali nežiaduce objavy, tvárili sa, že jednoducho neexistujú. A tuto je, opäť následuje nejaká, nejaká a freska z zavraždenia etruského a šľachtica, a, kde je popis a, k freske a nádherne vlastne ten popis, ktorý tam napísaný, zodpoveda a, scéne, ktorá, sa, a, ktorá je vlastne zobrazená. A... Ja, ja, ja, to musím, ja to musím okomentovať, pretože e, daná freska e, sa mi nejako proporčne nepozdáva ten slován alebo šľachtý no. no. je dosť oveľa väčší ako tí, tí bojovníci, povedal by som. No, toto je dobrá otázka. No. A pokiaľ to nebolo nejaká autorová chybička, tak vlastne by, Nie, to, bolo, by to bolo naozaj ten zobrazenie, pretože a, a, tuto v našich končitách. A, a, bola naozaj ešte relatívne vysoká etnická čistota a tá biela rasa pôvodná bola vysoký mohutný, muži boli vysoký mohutný cez 2 metre, hej, alebo okolo tých 2 metrov. Hej. K tomu mm -hmm. dojdeme potom aj neskôr. A vlastne už tí Rímania už boli, už boli vlastne tým, že vlastne ten fungoval ten obchod a fungovalo vlastne obchod aj s ľuďmi a vlastne sa krížili, krížili sa teda aj s tými rozličnými národmi Stredomoria, tak vlastne zrastovo klesli. Nej? Takže áno, to, to by aj sedelo a to je správna, správny, by som povedal postreh, lebo ja som si to nevšimol doteraz. teraz <laughs> a teraz naozaj vyzerá to, že je to výrazne väčšie. vlastne no, tá postava Dobre Poďme ďalej V ďalej. 20. storočí sa k badateľom etruských nápisov pridal Antonín Horák ktorého práce vychádzali z výskumu slovenských autorov. Ja som bol trošku odbočím upozornený na to, že Antonín Horák uh, dosť veľa prevzal od tých Slovincov a v podstate to prezentoval teda ako, ako svoje výskumy plus doplnené teda o ďalšie, ďalšie uh, jeho nové veci, ktoré tam ma na Takže tú knihu o, s, vrelo odporúčam. A v tejto svojej knihe o Slovanoch úplne inak predkladá a dešifruje množstvo nápisov z obdobia predetruského a etruského. Svojou prácou len potvrdzuje uzávery vedcov z 19. storočia a rozširuje databázu dešifrovaných starovekých slovanských nápisov. Hej. Čože keď to tak zhrnieme, čo sme doteraz hovorili, tak v podstate Rusi, Poliak, Slovinci a teraz Moravák v podstate prezentovali tieto, tieto, uh, tieto vlastne anomálie, že na že sa to dá čítať a my dojdeme aj k slovenským zaujímavostiam. Takže poďme ďalej. Slovania obývali rozsiahlé územia a polostrova ešte v 10. storočí nášho letopočtu. Arabský cestovateľ Ibrahim Ibn Jakub al-Isra ili ad Tartuši pri opise západných Slovanov uvádza, že, citujem, na obidvoch brehoch Benátskej zátoky, alebo vlastne názov pri more, na miestach, kde vychádza zo Stredozemného mora, žijú Slovania. Na východ od zátoky žijú Bulhari a na západ od nej žijú iné slovanské kmene. Tí, ktorí žijú na západ od zátoky, sú najudatnejší a obyvatelia okolitých krajín sa pred nimi usilujú obrániť. Títo Slovania žijú vo vysokých a neschodných horách. Podľa jeho opisu teda je zrejme, že Slovania v tých časoch obývali minimálne juh Talianska. Slovania sa však na území Apeninského polostrova nachádzali ešte aj začiatkom 20. storočia. Pri sčítaní ľudu v roku 1900 Talianske úrady k veľkému prekvapeniu zistili, že úprostred Talianska v Molisanských horách žije polmiliónová slovanská národnostná menšina roztrusená po horských osadách a samotách. Štátne vedecké inštitúcie dostali za úlohu preveriť, odkiaľ a odkedy sa tam Slovania vzali. Obsiahla správa v zborníku Encyklopédia italiana z roku 1933 zväzok 11, strana 930 uvádza výsledky tohto zistenia. Uvažuje sa o dvoch možnostiach. Prvá časť bádateľov sa domnieva, že títo Slovania sa sem mohli presťovať z dalmácie počiatkom 16. storočia o anexii Dalmácie Turkami. Migračná vlna Dalmatíncov pozostávala pravdepodobne prevažne z majetnejších vrstiev, pretože utečenci jednak bývali v šachtickom sídle mesta San Felis a jednak mali finančné prostriedky na výstavbu menšieho kostola. Táto skupina však len ťažko mohla asimilovať domáce obyvateľstvo skôr opak by pravdou. Preto sa ako mnoho pravdepodobnejší javí výklad druhej skupiny italianských badateľov, uvedený v už pomínanej encyklopédii. Podľa neho išlo pôvodné obyvateľstvo Talianska, ktoré bolo v svojom celku jazykovo odnárodnené, teda asimilované. Iba v neprístupných molisanských horách si zbytok tohto pôvodného obyvateľstva dokázalo uchovať svoj pôvodný jazyk. Vidíme teda na tomto, aký má silný vplyv a vzdelávania školstvo ako také na populáciu a v priebehu v podstate jednej, dvoch generácií dokážeš preformatovať hej, obyvateľstvo takýmto spôsobom. Čiže školstvo ja je som... naozaj kľúčový, kľúčový prvok v spoločnosti a vieme, v akom je naše školstvo aj na Slovensku. Jasné. Ja by som ešte sa e, upozornil našich poslucháčov na obrázok, ktorý tu máme a síce kamennú stelu zo 7. storočia nájdenú pri vetulovným. I... Zaujalo ma na nej e, e, chrániť, ako sa povie ten... E, Chyt, štít. štít. štít A na, na tom štíte je zobrazený kvet života. E, e, tá stela zobrazuje akého bojovníka, vieš? Je to napísané? E, respektíve... uh, no, etruského bojovníka. Ej. Etruského, čiže Slovana. Staroslovana. Dobre úry. No, áno, tie, tie v podstate mm -hmm. tie, ten perunok ved nachádzame napríklad áno, tu, áno, aj áno, potom áno, neskôr áno. nachádzame ho napríklad aj v Španielsku na, na kostole, ktorý údajne postavili vizigoti. Aj mm -hmm. o no, nejaké 6. 7. storočie. Hej? Čiže áno, tie naše prvky sú v podstate podobné Európe. Aj, Hej? A aj to tiež svedčí uh, o prítomnosti teda našich ľudí v týchto oblastiach. Mm -hmm. Uh, etruské písmo sa nachádza aj na území Slovenska v kremnických vrchoch na vrchu menom Velestúr vo vnútrokarpatskom priestore, teda pravlasti Etruskou. Alebo ako navrhuje Volánsky, pravlasti Get Rusky. Hej, get um, Volánsky vysvetloval, teda, že to povol et, Etruskoviat alebo Etrusky pramení teda, že sa stratilo to počiatočné písmeno G, hej, a to je to vlastne Get Rusky. Hej, tiež zlejímavá je Nápis na Veletúrskej skále objavil v druhej polovici 19. storočia Pavol Kriško na základe miestnej mytológie, ktorá spomínala tzv. čarodejníckým písmom popísanú skálu. Kriško nápis virity do kameňa najprv odkreslil, potom porovnávaním s etruským a fenickým písmom dešifroval jednotlivé znaky a následne dostal tento text. Tam je obrázka a väčšinou teda obrázok väčšinou čitatelov čitateľov už uh, túto problematiku z pozná. A uh, je tam uh, v podstate on to pekne prekreslil Kriško a vyšiel mu teda nasledovný text. Prišiel Silian od Morane z rúmieu Krementiu te túry i vsiak grada i biegode po túru 280, čiže 280 po túrovi. Text bol teda očividne slovenský a do dnešnej spisovnej podoby by sme ho mohli voľne upraviť následovne. Prišiel Silian od Severu od Morane, je to teda pravdepodobne by sme to mohli čítať ako od Moravy, zboril Kremnicu a Turova i všetky hrady i bolo rokov po Turovi 280. Tých uh, prek prekladov, ak to tak môžem povedať, alebo uh, prepis toho textu do nám v zrozumiteľnej podoby je viacero a ďalšia verzia ďalšiu verziu vlastne poskytuje aj ja samotný Antonín Horák a tuším ďalšiu verziu poskytol aj Čudinov. Dobre to uh, uh, spracoval um, Jano Dúsar vo svojej knihe Pravda o Velestúre kde zhrnul teda všetky tieto teórie a vlastne aj dosť pomerne uh, popísal teda celú túto problematiku velestúrského nápisu. Pavol Kriško svoj objav prezentoval širšej slovenskej verejnosti v roku 1868 v letopise Matice Slovenskej. následne sa tak, ako proti Volanskému aj proti Kriškovi spustila silná protireakcia. Slovanský text pred 5. storočí vyrýty písmom Etruskov bolo niečo neslychané a Kriško bol obvinený z podvodu. To, že je nápis skutočne povodliny, svedčia ďalšej interpretácie predmetného nápisu. Antonín Horák nápis vysvedl nasledovne. Prispiechavšia posila od Moravy, zrujinovši pojevnosti teh pohanov vo vsiach aj ohradách, bie hady po Tursku 280. Profesor Čudinov súhlasí s kryškovou verziou, avšak mierne ju popravil do nasledujúceho znenia. Prišiel Silan z severa postrojil, postavil kremnicu i turov, i vcia koroda, i bilo let po turu 280. To je tur. Nasled... Uh, No, to je dobrá otázka. Uh, <laughs> ja si myslím, že uh, uh, tur je... Nebola osoba, nebol to žiadny vládár, a skôr predpokladám, že sa jednalo nejaký nebeský úkaz, a od ktorého sa počalo to datovanie. Hej? Čiže možno to bola nejaká, nejaká veľmi významná kométa, možno to bolo vlastne ten príchod slnečného dvojčatia, o ktorom sme hovorili. Mm -hmm. že tých uh, verzie môže byť viac. A je známe teda, a že, že uh, teda aj uh, niektoré zdroje spomínajú aj v, prí, uh, v dobe narodenia Ježiša Krista, že bola vlastne tá uh, Titreja králi a tá vlastne kometa na, na oblohe. Takže mohlo to súvisieť uh, pravde nejako s týmto. Uh, je to dosť, tak aby som povedal, citlivá téma a dosť... Uh, široká, naozaj to by chcelo samostatný výskum, ale, ale smeruje to viac menej k tomuto, že skôr si teda myslím, že to bol nejaký úkaz, a ten túr, ako, ako nejaká osoba, od ktorej by sa malo počítať. Hej, a, Dobre. A teraz, keď hovoríme o Silianovi, je to, je to personifikácia nejakej skupinky ľudí? Áno. Silian Áno, píše Siliana od Morane. My vieme, že bola Morava a Sespičve je Morava a severne od Moravy je čo? Sliesko. Hej. Tam žili uh -huh. silingovia alebo silingi, čiže to mohol byť uh -huh. ten Silian a vieme, že etymologicky zhodné je aj meno Žilina. Silian, Žilian Čiže je to, je to vlastne prepojené Silingovia, Sliesko Žilina Čo pochádza, od čoho, to je zase náš špekulácie ale, Čiže ale sťahovanie národov, tak už ste to mohli nazvať Je v už žiadnom prípade Yeah, mm -hmm. Skôr by som povedal, že to bola nejaká vojenská, mohla byť nejaká vojenská, vojenský atakt na určité územie, ktoré v podstate e, okolie, okolie vlastne toho Velesturu bolo vždy e, zaujímavé, čo sa týka a, rôznych nerastných surovín, aj zlato striebro a podobne, hej, čiže tam, tam za to postavili byť, kremnicu. A tam mohla byť, áno, takáto, takáto aktivita skôr. Mm -hmm. Môj pohľad mm -hmm. na vec. Jasné, dobre. A potom máme tu ďalej, okrem velestúrskej skaly, takzvaný hrobový kameň, Uh, je tu obrazok toho hrobového kamenia a my sa k tomu teda v texte dostaneme, takže poďme ďalej. Nemožno si nevšimnúť, že samotný stúr už v svojom názve prezentuje odkaz na mitologické príbehy z ňaďalekého Turca, opisujúce vyliate mitologického jazera, kde hlavným aktérom bol Stúr. To je ďalšia tá vlastne prepojenie etymológia odkazom na tie kataklizmické udalosti Samotný Veles túr je skala na vrchu rovnomeného, mesta, pardon, rovnomeného mena, takže príponu túr je možné interpretovať ako hora vrch a pomenovanie lokality ako hora Velesa alebo Velesov túr. Velesová hora mala významnú polohu a to hlavne pre svoju výnimočnosť na kryžovatke dvoch starých ciest. Prvá cesta spájala Kráľovský pustý hrad nad Zvolenom a hrady v Turci, zniev respektíve Blatnicu, a druhá spájala Kremnicu s Banskou Bystricou. V dánych dobách tu bola rušná komunikácia a nápis bol zjavne, zjavne pamätnou informačnou tabuľu určenou po cestným. V širšom okolí boli kryškom nájdené ďalšie skaly s etruským písmom, ktoré zaznamenal v svojich kresbách Jozef B. Clemens. A tu je teda fotografia toho hrobového kameňa, keď bol teda ten Velestúr um, objavený krížkom, on bol teda nádený aj, aj tento um, hrobový kameň um, pri hostinci a on potom zarastol a kamarát, keď teda ten Jano Ducar rozdúchal tu. Veľa romániu, romániu ako ľudia z okolia Kremnice, ako chodili, hľadali ďalšie, ďalšie, ďalšie, teda tie nápisy. Hlavne boli zameraní na ten hrobový káveň, no nevedeli ho nájsť. A nakoniec sa im ho podarilo nájsť. A bol naozaj pri tom na mieste, kde bol bývalý hostinec. Bol zarastený machom tak, že, preto ho často teda prehliadali hľadači a v súčasnosti je umiestnený uh, podalo sa im to teda uh, na lyžici uh, Bágra, priniesť teda do múzeu uh, Medaily a Minci v Kremnici. He, čiže dnes ho tam môžeme vidieť. Presne sa zhoduje teda s uh, skicou, teda, ktorý urobil Klemens uh, uh, v tom 19. storočí. Čiže... Čiže môžeme predpokladať, že takýchto kameňov je viac. Samozrejme. Áno, aj, mnohí... aj mnohí ľudia je, nášli je v rôznych kútoch Slovenska podobné nápisy, lenže tie už sú tak nečitateľné, niektoré niekedy človek rozmýšľa, že kde, e, kde je to, e, začína fantázia a kde je teda realita. Mm. E, čiže tam, e, tam je to už pri takýchto nápisoch naozaj už ťažšie, pokiaľ... E, vlastne ináš poviem obidve nápisy velestúrsky aj ten hrobový kameň mali to šťastie že boli strašne zarastené máchom, čiže bolo to ako keby zakonzervované. A Čiže ten mráz a voda aj keď pôsobia dlhodobo, tak to vlastne dochádza k pomaličke vlastne, erózii e, kameňov a čiže tie nápisy, pokiaľ boli tak len voľne a nezarastené nechránené, tak naozaj zerodovali tak, že tam už môžeme naozaj používať dosť veľkú fantáziu a špeklovať či áno, či nie e, Čiže toto v tomto smere e, vlastne sme mali doslova šťastie, že sa to, sa to zachovalo Dobre Poďme teda na ďalšiu teda kapitolu, invázia karpackých boganov na Balkán a do Malej Ázie z rod Trákov. Časť vojenských jednotiek poganov Gávsko-Holihradský kultúrny komplex smerovala v prvej vlne spolu s velatickými oddielmi na Pápenínsky polostrov. Dneska Severné Taliansko podstatne väčšina časť, alebo väčšia časť vo viazerých vlnách osídila Balkán a smerovala ďalej do Malej Ázie. Títo prenikajúci bogani, Agatírsi, sa do deji zapísali ako historickí tráci. A týchto trákov by sa mohli pokojne čítať ako Turci. Hej. A spojitosť s Turcom ako Turiec, ako územie, nebude zaisto náhodná. V tomto duchu píše Herodot, a, ktorý doslova uvádza, že Agatírsi, čo do obyčajov, prilnuli k trákom. Podľa inej povesti spomínanej Herodotom, Tráci a agatíci mali spoločný pôvod. Samotné pomenovanie Tráci, Tráky má pôvod v Tur túr v zmysle hora, pohorie a s tým súvisiacim aj pojmom drák. Tráci pochádzali pôvodne z horského prostredia východných Karpát a moravania zvaný Valasy a postupne sa horským prostredím rozšírili smerom na Bulharske nížiny až k Carihradu. Dokladajú to aj rímske pramene, ktoré uvádzajú, že hlavnými strategickými strediskami tráckých kmeňov boli horské pevnosti, boli pomerne malé, ale dali sa ťažko dobiť. Ránili v postupe, spôsobovali mu veľké straty a keď boli nakoniec zdobité, prinášali dobyvateľovi len malý zisk. K týmto trákom možno ešte povedať, mimo textu, že trákom sú radení aj tí geti, ktorí sme povedali, e, teda spomínali e, z tú etymológiu volánskeho, že get rusky. Aj, to je zaujímavá súvislosť. Ale čo je dvo, dôležitejšie teda, že sú radení k indoeurópanom. Jediný indoeurópania v tejto oblasti a v tomto čase boli nositeľi a haploskupiny R1A Z645. Hej. Čiže presne tí, ktorým sa dneska hovorí Slovania. Zapadobropania nie sú ich Dobropania. My sa to už rozobrali viackrát. Hej. Čiže tam je jednoznačná identifikácia, kto to bol aj z hľadiska genetiky alebo genealógie DNA. Poďme na text. Úderná sila severanov sa prejavila nielen v zničení chetickej ríše, vrátanie hlavného mesta chatuše, Bogaškoj, a tiež Samotnej Troje, ale aj Ugaritu, Babylonu, Biblosu a ďalších. Oganské, v tom prípade už trácké kmene Brežanov, známe z antických zdrojov ako Bríži, sa tom Briges? v pádom a obsadením ríše Chetitov sa ich meno v antických zdrojoch mení na Frígi. Fríges. Slovanský Frígi v centrálnej časti Anatólie Založili mesto s názvom Gorod, odvodeného od Gora Hora, slovanského slova, ktorého meno grécky autory zaznamenovali ako Gordión. Zmocnili sa chetických zdrojov železa, ako aj výrobných technológií, ktoré uplatnili v zbrojárskej výrobe. Použitie železa vo výzbroji sa postupne zovšiobecnilo, o čo svedčí známy bojovnický uh, proto geometrický hrob na úpeti atenskej Agory, v ktorom sa v podstate v železe zreprodukovala bronzová čakanská bojovnícká výzbroj meč, oštep, kopia, bojová sekera a dláto. Zhodné prvky doplňajú Britva a súčiastky kolonského postroja. Celok dokladá súčasné i nezmenené v karpatskej kotline vyhranené spôsoby boja a bojovného umenia vôbec. Približne rovnaké zloženie charakterizuje aj už úplne historickú výzbroj a výstroj v druhej hlavnej cieľovej oblasti na Apeninskom polostrova. Otázka. Čiže... Áno? Ro... Drž, drž myšlienku, čiže... Čiže a... Čakam skaku... Aha, či mám držať. Dobre, hovor. Drž mi lebo e, ja som na, tý, na tej dvojej strane, ktorú si čítal, a, a to čiže už bude asi pokračovať ďalej. E, hovoríme tu, respektíve hovorili sme o tých trákoch, tú, tú, tú, a tak ďalej, a tak ďalej. Zrazu sme prešli na údernú silu severanov. A ja tu mám dve mapky, ktoré k, naznačujú nejaký pohyb e, smerom z e, moravských národov z tej z tej, áno, áno, smerom dole pod Čierne more do tej ketickej ríše. Čiže a. hovoríme o nejakých výbojnom posune národov alebo prírodzenom mierumilovnom posune národov? A my hovoríme o silnej migračnej vlne, ktorá bola mm -hmm. byť a, mocensko... A, osídľovacia, uh -huh. keď sa tak voľve osidľovacia uh -huh. Áno, ktorá, ktorá vojenská osidľovacia ktorá smerovala z karpatského priestoru v období 1200 až 1000 pred našim letopočtom vo viacerých voľnách. Čiže hovoríme to o tom vlastne... že Slovania boli, boli aj bojovný národ poviem to inak a budem citovať teraz iné zdroje, a napríklad a známeho talianského duchovného Meringola do 14. storočia. Slavy sa rozmnožili v tomto období do takej miery, že sa vlastne preľudnil celý vnútrokarpacký priestor a preto sa a, a, dokonca, že viedli boje medzi sebou o pastviny. A, oni boli prevažne pastieri, nepolnohospodári a že sa to teda rozšírili do, do celého sveta, hej, čiže do Ázie, do, do na juch, teda do stredomoria. Iné zdroje, napríklad Platon hovorí, že vlastne opisuje situáciu s Airbínmi viac menej, a, kde opisuje teda, že moc Atlantská, Atlantská moc sa rozšírila a v podstate až po to až o toto zhruba taliansko dnešné, a že... Uh tí naši ľudia hej, sa postavili na odpor a vlastne oslobodili z celé stredomorie a porazili na hlavu, na hlavu túto vlastne rozpínajúcu sa moc z, z Atlantického oceánu. Kedy je vlastne opisovaná a, v tomto písomnom zdrojí od Platóna, je opisovaná vlastne situácia práve v tejto dobe bronzovej, kedy vlastne doslo presne k takejto udalosti, a, akým nasvedčuje ten opis. Čo je ale a, zaujímavé, a, on to datuje ten Platón vlastne výpovede toho egyptského kniaza o nejakých uh, 10 tisíc rokov dozadu. Hej? Čiže podľa datovania to nesedí. Ale my vieme, že tá chronológia vôbec nesedí, že je poste nejakým poslovom nastavená a všetci naši vedatori sa zubami nechtami držia tejto chronológie, ktorá bola vymyslená uh, uh, s Kaligerom v uh, tom 15. storočí. Uh -huh. Takže, takže Čiže... boli, to, boli to výboje, boli to, áno, mocenské, lebo naši tam prišli a obsadili a zotrvali tam. Hej, to znamená, neprišli, ne, ne, ne, nevraždili, oni to opreosidlili. Hej, tak by som to mohol povedať. Dokonca týchto, neviem, či sme to už čítali, alebo to ešte budeme čítať, dokonca týchto, týchto vlastne severanov, ktorí prišli do severu, a vítali domáci Gréci ako návrat Heraklitov a že sa nejednalo o o jazykovo odlišné, uh, odlišné obyvateľstvo. A potvrdzuje to viac menej aj opäť už uh, spomínaný Maringov, uh, ktorý hovoril, teda, alebo píše, že uh, Gréci pochádzajú od Javana, od uh, syna uh, Jafeta, a Javán mal syn Helisa, od ktorého pochádzajú slávy, ktoré vlastne, a, ktorých identifikoval Hajek Libočan, a, 150 rokov neskôr, teda v to 16 ročí, ako identifikovali týchto slávov ako Slovákov. Nej, konkrétne to povedal, je to tak napísané. Nej, vôbec Hayek z Libočan a, ako zdroj je veľkým problematickým prvkom, pretože nedrží sa klasické skaligreovskej chronológie a ďalším problémom je, že tam píše veci, ktoré hlavne naši západní bratia Česi a, nevedia stráviť. A no ešte zaujímavé, že ten Hayek z Libočan bol Čech, uh -huh. tak medzi nami a nebol to hoci kto. My sa k tomu, k dostaneme ešte pri svojevoch, keď budeme čítať, lebo tam sú malé paralely. Ja tu tak chcem ešte ale ostať, Dobre, daj. Pretože mám ďalšiu otázku. Teďže sme e, akože Slovania, respektíve neakože, prešli z toho priestoru, kde sme sa premnožili do e, od toho Čierne more, do tej chedickej ríše. Ako je možné, že sme si nezachovali podobný jazyk. Respektíve, ký... že ten jazyk sa takýmto S... spôsobom zmenil. S kým, to podobný jazyk. S kým podobný jazyk? S kým podobný jazyk? No, uh, tak tie moravské národy i no? severani mali, hovorili nejakým podobným jazykom, predpokladám, ako sme hovorili a... o, tom, o tom Belesture, alebo, alebo o tom, no, o, tom, no, o, tom, no. o tých Etruskoch. Ano. A e, keď si po, poideme, keď pojdeme pod to Čierne more, teraz tam je čo vlastne? E, to je... Aký, aká krajina tam je teraz? Bože moj, Ja som z... Egy, Egypt, Blizký východ. Ano, uh, áno, áno. áno, áno. Áno, áno. E, vieme, e, ja im nerozumiem ani slovo. No ja sa ťa tak, sa... Že tak ra, rapidne sa zmenil ten jazyk. Ja sa ťa opýtam takto. Áno. A... Sleduješ politiku trošku aj čo sa deje. No, čo si myslíš, že o 50 rokov sa dorozumieš po nemecky? No. Ale čiže to, to bude tým, že si Slovania tam pustili nejakú migračnú vlnu, ktorá tam. Nie, oni tam prišli a boli poste zajú určitú pozíciu. Oni väčšinou aj sú spomínaní v tých strojoch v severnej Afrike v súvislosti so pritomnosťou v Severnej Afrike, sú spomínaní ako skôr ako určitá vojenská elita. Uh -huh, a ty, ty, keď nemáš zázemie dostatočné, čo sa týka pôrodnosti a tak ďalej, tak ty jednoducho postupom času sa staneš menšinou a, a zanikaš. Za tými staročiami jednoducho sa stratíš, sa rozpustíš v priestore, ostanú po tebe názvy a možno aj nejaké, nejaké, e, nejaké záznamy, ale, ale to je všetko. Čiže tam preto, preto viac menej. Ale zobr si napríklad, vidíš tú, mapku, vidíš tú mapku na 120, na 139? 139? Na 139, tak, taká mapka, sú tam, že moravské národy, sú to označované uh -huh. ako morské národy, ja som si to dovolil opraviť na moravské národy, lebo tieto národy vyšli odtiaľto, vlastne zo severu Grécka, kde bola tá naša pomyselná a veľká Morava, alebo Morava, a, a vlastne uh, už sme si skôr hovorili, že vo Vojvodine bolo to centrum, kde sa zhromažďovali vojska, odkiaľ potom vyrážali potom smerom na juh, aj na západ, a tieto vojska išli v viacerých vlnách a rôznymi smermi. To bolo cieľené organizovaný presun. Hej? Čiže to, to je doslova to boli ako veľké manévre. Aj deska vlastne a, títo e, historici žásu na to organizovanosťou, A ako to nazvali, že, že, že niektorí akože aj, jak, jak ty si tomu povedal, že stiahovanie národov. Hej? Nebolo to stiahovanie národov, bolo predniknutie jedného, povedzme, ak veríme Maringolovi premnoženého slovanského etnika, vlastne uh, expan expanzia v, v podstate všetkými smermi. Alebo, ak veríme Platonovi, tak to bolo oslobodzovanie, oslobodzovanie celého vlastne Stredomoria. No a keď si všimneš tam, na tejto mape, tak máš tam uh, Izrael, Hej, a Jeruzalém. Izrael uh, veľmi koreluje napríklad k nášmu uh, názvu menom uh, jazeru menom Izra. Možno poznáš tu na východe Slovenska mm -hmm. a je to v podstate ako keby len, uh, len uh, nárečuje nejaké pomenovanie jazero je tá, tá, tá vlastne príbuzná slov je evidentná. Jazero, Izrael, Jezersko, Izersko, Izrael, tamto tam Izra, tam je jasné. A teraz si zober, že alternatívny názov je Palestína, ale zase, zase Peles je Pelso, Pleso je opäť jazero, bezotokové a ty keď sa pozrieš na Izrael a na tú, tam vlastne tam je uh, Galilejské jazero, ono je bezotokové, mŕtve more je bezotokové Poste pardon, Galilejské je otokové a tieči do mŕtveho mora a to je bezotokové. Je to vlastne tam, a, tam je pánva, my sa k tomu ešte dostaneme, tam je tiež zaujímavý prvok, ale trošku predbehnem. Je tam bezotoková pánva, kde vlastne stekajú okolité rieky a tam to končí. A dokonca neviem, že tam nie je najnižšia oblasť na Zemi, tým som si neistý, ale sami Mári tuším nejakých 50 metrov zhruba pod úrovňou mora. Hej, čiže naozaj tam je, tam je špecifické miesto, hej, kde boli kedysi tri jazera, dneska sú tam už len dve, vlastne to Mrtve more a vlastne to Gale Galejské jazero a obizve názvy teda aj Palestína od Peles, to je jazero, pleso a Izrael ako jezersko opäť koreluje k našim končinám, k našemu jazykovému prostrediu, to je veľmi zaujímavé. Nej? A ďalšie aj samotné Jeruzalem je v podstate Jeroslav nej? to zalem, k tomu opäť dojdeme alebo sme už o tom hovorili už aj nepamätám pravdu povediac. je takisto vlastne u nás bolo sláva Slav, vymenená za zalem aj v Polsku. Čiže opäť to koreluje k našemu jazykovému prostrediu. Nehovoriac o tom, že tam dole, naľavo od Memphisu, vidíš Nitra. A Nitra ešte, tu Nitru nájdete ešte na mapách z 19. storočia. A Nitra je v, na úpeti tzv. nitriánskych vrchov, ktoré sú takisto na tejto mape z 19. storočia. Na viacerých mapách to vidíte. Môže sa mi zdá dokonca, že aj dnes už sa nepamätám presne, ale Marisa mi, že som pozdravil na moderné mapy, aj tam som našiel to slovo. A bude to aj neskôr v texte potom ešte spomenuté. Hej, čiže tá expanzia išla a, poste naozaj a, na celý tento a, východnú čas Stredomoria. Hej. A, že to sa tam si... potom naši rozpustili no. a že tam nenajdeme, to je ďalšia otázka. My vieme, že tam boli križiacké výpravy a vieme, že tam boli celé mesta vyvraždené dotla. Tak ako to bolo na juhu Francúzska takisto boli križiacké výpravy kde tam celé obyvateľstvo takisto južného Francúzska vyvraždili ale do posledného obyvateľa Hej. Tým pádom Takže... naznačuješ že, že e, prepáč no. Tým pádom naznačuješ križiaci to boli kresťania e, že oni mali informácie že je potrebné e, tento starý slovanský národ nejakým spôsobom vyhľadiť a toto by som tak nedefinoval, to je naozaj veľmi tvrdé, čo si povedal. Ja by som skôr povedal, že to boli ako potenciálni politickí odporcovia, nej? ktorých treba hedať preč. nie Aj. si politik, lebo tak rozprávaš. <laughs> <laughs> tak, diplomatickým jazykom. Tak, tak, lebo to, to si poveda veľmi, veľmi ostro. Ale vlastne odstraňovala sa konkurencia. Hej? Čiže vlastne tam boli Tam boli na juhu Francúzska, boli Bogomili, katari a, a už samotný názov Bogomili je veľmi zaujímavý. Hej, čiže tam a, naozaj a, s nimi si nevedeli rady lebo tam bolo úprimné kresťanstvo, úpriné vierosť Krista, tam bolo vlastne gnosticizmus, to znamená nebola jednotná doktrína, ale a, vlastne každý mal tú svoju predstavu o tom Bohu, o, o Kristovi a vlastne prezentovali ju a tým, že sa navzájom komunikovali, rozprávali, tak nejakým spôsobom každý mal tu nejakú, nejakú tú predstavu, na ktorom, v ktorej pracoval, rozvíjal to svoje duchovné a tam to bolo naozaj, by sa dalo povedať, skutočná tá kresťanská viera. Dobre, kto Igor To bolo vyhladené. Koho? No, uh... Mimo Katarov, nikto. To, to, to bolo vlastne to bolo riadenie by <lým> sme to povedali moderným jazykom. Nemalo centralizovanú ideológiu. Hej? A toto to, to bolo toto to nepriateľské hej? lebo vlastne uh, bo, uh, boli vyhľadení viac menej uh, uh, kresťanmi bola to križiacká výprava ktorí mali doktrínu hej? a majú hierarchi, hierarchiu v rámci církvy na vrchole uh, čoho bola vlastne nejaká skupina rodov, ktorá viac menej a dodnes uh, sa prejavuje, To vidíme, čo sa deje. Hej. <tudio> tak, tak, tak. Na to som narážal. Presne. Že sa to deje stále do okola. Len, len v bledomodrom a v čiernomodrom a všelijakom možnom. A, e, mo možno, hej, možno doplniť na to, že. Uh v tom čase boli uh, bráni v, uh, vlastne v týchto obdobiach 14. a 15. storočia uh, mnohí obyvateľia do otroctva, hlavne s pomocou tých Katarov, toho pôvodného obyvateľstva. A uh, boli to sklávy, preto sa skláv, sklávus uh, alebo uh, sláv stal vlastne uh, uh, označením pre otroka v jazykoch západových európskych krajín. Hej. Čiže francúštinu, nepčinu, taliančinu, hej, čiže slavý. alebo esklávon, hej, čiže to, to sú vlastne pomenovania od otrokov, čiže nie, nie, nie, že nás mali za otrokov, oni svojich sklávov, slovanov zotročili a ich asi milovali alebo vyhladili. Hej. tam to má pôvod a keď sa uh, oficiálne sa k tomu vyjadrujú tak, že, o, že oni to boli obchod s ľuďmi a kradli, brali ľudí do otroctva a ich predávali a tak ďalej hej, no, a brali ich zo zemia Bulharska, dnešného Ruska a ťahali aj od nás aj ťahali ich, áno, bolo aj to hlavne, uh, hlavne teda v stredoveku uh, tku, zhruba od toho Uh, ku koncu teda tej uh, Arpadovskej dynastie, vlády Arpadovskej dynastie, tá vládia, dynastie u nás v Horsku, kedy vlastne uh, bola dosť uh, veľká bieda a uh, upadalo to tu aj v, uh, vďaka tým uh, križiackým výpravám, ktoré organizoval už mena si nepamätám, ten uhorský král a vlastne mm. zadlžil zem, ochudobnil, uh, ochudobnil do veľkej miery krajinu tak, že uh, bola tu veľká, veľká by som povedal, bieda. A to tiež spôsobovalo uh, vlastne súvislo s, s, s machom otroctva, ale nemohlo teda pojem otrok vzniknúť vtedy, hej, lebo otroctvo je známe už od dávnejších čias. Takže <laughs> musíme ísť trošku ďalej, ďalej uh, dozadu. A ešte možno taká zemová pikoška, že v tom stredoveku, to 14. 15. storočie, uh, cirkev nehodnotila svoje majetky uh, výškou peňazí ale počtom otrokov. Hej, počtom sklávu. 14. 15. Tak zhruba. aj. nie je veľmi dávno. Nie. No, nie. Poďme ďalej. no. Poďme ďalej. No. Do polovice 4. storočia pred našim letopočtom ťažko v rímskych legiach včlenení do prvých uh, troch triet predstavovali centrálne notky bojových šíkov, tzv. valanč. falangi, tie máme povestné falangi. A, ktoré používal aj Alexander Macedonsky. Mali na sebe koženú prilbu, galea, telo im chránil pancier, lorika a nohy a predkolené chrániče ochrany a, okraje Hej, čiže veľmi sa to podoba slovenskému, ochrana, okraje, ochrana. Hej, čiže ochranu doplňovalo okruhlíkový štít, klipsus, bojovalo sa hlavne mečom, gladius a kopiou hasta V železnom vyhotovení sa aj v rímskom vojectve v princípe zachovali bladobor z bronzové ochranné a útočné zbranie bogánov. Čiže keby sme toto z zhrnuli... V podstate tá zbroj, ktorá bola vyvinutá na území uh, severenú karpatského priestoru, tej, uh, kultúr čakanskej, velatickej kultúry a gavskej kultúry na východe. V podstate uh, táto ľahká zbroj, tie chrániče, uh, kruhový štít, meč, kopia, ako sme už to opisovali, tu vlastne priniesli do Frígie, tam to urobili v železnej podobe a v podstate sa to neskôr dostalo do rímskej armády, do rímskeho vojska zhruba v tomto rozpoložení. Čiže okrem tá, tej našej by som povedal inváznej voľné šírenia obyvateľstva sme šírili aj určité by som povedal nazvejme to z dnešného pohľadu zbraňové technológie alebo spôsob vojenstva a tak ďalej. Hej? A pochod trácky, ďalších tráckých boganských jednotiek smeroval pozdĺž pobrežia po na juh a v spojení s ďalšími nutrokarpatskými jednotkami smeroval aj do Egypta. O čo si neskôr čas Trákom, Turseni, Rasena sa po mori presunula z Lidie do severného Talianska. Hej? A došlo k spojeniu k tej protovilanovskej kultúrou a vznikli potom z tohoto spojenia, vzniklo to, o čomu sa hovorí teda tí Etruskovia, ktorých sme spomínali. Ďalšia kapitola, Kréta a palác Kniežat, alebo palác Knossos. Počkej, a... počkaj, počkaj, počkaj, ja som zabudol, zapnúť mikrofón a mal som tu jednu otázočku. Hovoríš z Lidie, do Severného, Talianska, možno, že veľa poslucháčov prepočula, počulo z Lidie. kde sa nachádzala Lidia? Lidia, a dnešné turecké pobreže Egejského mora, alebo ináč poviem Západ, západné, e, západné Turecko. Pobrežné Dobre. Turecko. Na Dobre, ďakujem. Dobre. Kreta a palác kniežat, palác knos, sos. Hej? A to kno a ss v zátvorke a os som dal zámerne takto, pretože keď na miesto ss dáš ž, tak máš, čo by aj sedelo, to dve to sa nemôže vyjadrovať s, musí to byť nejaké, nejaká iná fonetická, by som povedala, odchýlka. E, pasuje tam ž a dostaneš knožos. A to je knieža. Ej? Čiže samotný knosos alebo mestno knosos je vlastne knožos, je kniežatstvo, kniežací palác, knieža. Ej? Čiže aj tu máme napríklad v etymologii, v názvu miesta, kde bol najväčší kniežací palác máš samotný obsah toho, čo je to popísané. Neviem, či som sa zrozumiteľne vyjadril. Hej. Čiže bol to, je to najväčší kniežací palác, ktorý bol nájdený na Kréte hej, a volal sa poslovanský kniežas. Knožos, hej. Tak poďme na to. Predvíkendské obdobie 2600 až 1350 pred našim letopočtom na Kréte e, Uh, javilo značné podrobnosti s kultúrami štúrovej keramiky v uh, strednej Európe. Archeológia v tom čase dokladá prítomnosť viacerých etník, uh, o čom svedčia lepky rôznych antropologických typov. Homer, asi 8 storočie pred našim letopočtom, ich opisuje ako Pelazgov, Etokreťanov a Kidonov. A keď si spomínáš, tak my sme hovorili o Etruskoch ako o Pelazgoch. Pamätáš si to? Na začiatku, keď sme začali hovoriť. Hej? Takže sme tu no. pri našich palazdoch. Pred palacovom období 2600 až 1900 pred našim letopoštom sa kreuje hieroglifické písmo, ktoré sa v rannom palacovom období, teda 1900 až 1600 pred našim letopoštom, transformuje do lineárneho písma označeného ako typ A. Oficiálne tento typ písma reprezentuje neznámy jazyk. Zá sme pri neznámom jazyku. Neoficiálne je jazyk identifikovaný ako slovanský. Knosos je významným mocemským centrom kréty samotné meno knosos je odvodené od slovného základu knoso, čo predstavuje pôvodný fonetický záznam slova knieža. Dvojité SS reprezentuje zmätčené š, prípadne Ž, Knosos teda kniažosť bolo sídlom kniežatia. Čiže názov v slovanskom jazyku zodpovedá realite, čo tam vlastne pomenúvala. Pod tým je zobrazené veľmi, veľmi zaujímavá vec. A tam je to, že v roku, teda je tu obrázok, kde je k tomu popis, v roku 1976, Opavský archeológ Jiží Pavelčík pri prieskume Neolitickej osady v oblasti rozvodia pri obci Hlinsko, Lipník nad Bečvou, našiel malý keramický kotúčik o priemere 4 cm, na ktorom sa nachádza rovnaké písmo ako na kréte. Vek artefaktu bol radiokarbonovou analýzou stanovený na 2750 pred našim lentopočtom. To znamená o tisíc rokov skôr, ako sa objavilo slabičné písmo typ A na Kréte. Ďalší zaujímavý čriepok do týchto našich dejín. Pod tým je obrázok, toto som fotil v archeologickom múzeu v Herakliu, na krete, kde máme bez písma už podobné, podobné vlastne kolieska, podobné kruhy z dierov z strede, teda tie, tie kolesa a rozličným spôsobom, teda z rozličných kameňov, spôsobom, teda z na nejakými vrytmi. A Môže to zobrazovať slnko, môže to zobrazovať koleso, môže to zobrazovať oboje. A pod tým je tiež zaujímavý obrázok a to je z paláca v Knosose. Je to fotografia a je to skický grif, ktorý vlastne stráži knežaci trón v Knosose. správa aj zľava. Je tu zobrazený ten grif, ktorý je vlastne na jednej z týchto dvoch strán. A s tým, že uh, grif bol uh, typickým uh, symbolom uh, ešte v polovici 17. storočia, typickým symbolom imperiálnej Tartarie. Grif, drák, my sme uh, tomuto uh, drag, teda, uh, idáš poviem, Dr uh, grif to bolo trojzviera. Uh, z polovici tela z prednej časti bol sokol a z druhej polovice bol uh, lev a chlost mal hada. Čiže boli tam tri zvieratá, tri zvery, preto sa mu hovorilo aj trák v našej končine ako trojzviera, ako trojity, trák. To slovo trák u nás potom nadobudlo podobu drak, jašter. A to slovo trák sa vyskytuje v súvislosti s tými trákmi, ktorí sme pred chvíľočkou spomínali, že vlastne osídlili ten Balkán tu z karpatských vrchov. A to slovo trák nachádzame aj uh, u nás v uh, toponickom názve Turiec. Um, Poďme na text. Mykeniania okolo roku 1350 pred našou letopočtom priniesli za sebou odlišný jazyk a písmo, ktoré je označované ako linárne písmo typu B. Michal Ventris rozluštil toto písmo a zistil, že sa jedná o formu starogrečtiny. Lineárne písmo bolo používané pre byrokratické účely a invertarizáciu. A... Zajímavé možno v tejto súvislosti je, že a... Gregor Dankovský a v 19. storočí a učiteľ a a jazykovedec a identifikoval starú Homerovú grečtinu ako, ako jeden zo slovanských nárečí. A v grečtine dodnes nájdeme veľa zaujímavých slov, ktoré sú veľmi podobné so slovanskými. O tom, že sme mali rovnaké písmo, to, teda to etruské, pôvodne teda to vinčanské a grécké, že to bolo vlastne spoločné prvky tam, uh, tie grafické fonémy a to, o tom už aj nehovorím, hej. či to sme už spomínali, hej. či tam to prepojenie tých grékov a to, čo som spomínal, hej, že vlastne Javani a Helisi, Helisi Slováci, Javani Gréci a vlastne boli príbuzní, to je zase ďalší čriepok. Hej. Či máme tu zo z viacerých strán, či písomné zdroje, či mitológia, či jazyk, či uh, vlastne uh, genealógia den a vlastne krásne to uh, potvrdzuje to prekrývanie toho nášho slovanského, karpatského, mohli by sme drzo povedať že slovenského a, priestoru a, s tým kréckym. Tam bola v podstate archeologicky doložená intenzívna, intenzívna obchodná výmena v dobe bronzovej, hlavne teda s oblasťou východného Slovenska, je, z to, to Potisia. Typickou vlastnosťou boli tých kreťanov, boli tzv. dvojité sekery. A pre zaujímavosť tu vidíme zase opäť obrázky dvojitá sekera a bojová sekera kultúry šnurovej keramiky. To boli vlastne opäť nositelia a 1A. tie prechádzali kultúre po polnicových polí, čiže zo severu, zo, zo severnej Európy. 2805 našli to a po táto je kamenná a pod tým sú teda dvojité sekery bronzové za, vlastne ználezí z sk, a tá dvojita sekera opäť mala nejakú aj symboliku a snáď možno sa používala kde si som sa aj dočítal, a potom som tam nevedel nájsť aj ako vrhať sa zbraň hej, mala to krátku ručku a tým pádom niečo ako tie, tie eh, japonské surikany, či ako sa so tam hovorí hej, čo vlastne si, si hodil dať? a stále zapichli no? Predpokladám, že hovoríš o obrázku 126, kde... 125, zobrazuje... áno, a teraz na 126, áno, tam to vidno. Áno, áno lebo tam sa zobrazuje zabíjanie nejakého divočáka. Ja. Každopádne ma zaujal jeden detail, ktorý som zvedavý, ako vysvetlíš. Ten pánko na koni je oblečený a ten, čo háže tú, tú sekeru, je úplne nahý. Tento pánko je interpretovaný ako pájny Zalmoxis. A k tomu Zalmoxisom ešte dojdeme. Alebo sme už ho spomínali? títo už ani neviem. A Zalmoxis vlastne bol... Proste sa ne bliekam. Nie, nie, nie. To bolo vlastne... Už si nespomínam na detaily, ti poviem pravdu. A bol to vlastne božstvo getov a, a predpokávalo sa teda nielen getov, ale aj agatírsov, aj tých boganov. A je tam krásne etymologické prepojenie Zalmoksy sa s našim jazykovým priestorom. Ale už teraz ti to neviem tak z pamäti identifikovať, ale niekde v texte to je napísané. Keď sme o tom nehovorili, tak k tomu dojdeme ešte. Hej. Ale či to je naozaj e, ten Zalmoksis, ako to, to ako ťa ťažko povedať, ale takto interpretuje oficiálna, oficiálna veda, hej, že to je on, znač. A to pochádza teda z Bulharska. Uh -huh, dobre, už to nechcem rozputľovať, dobre, dobre povedať. Ktoré... Keď je nahy, tak je nahý. Nahý, no. Tak prírodne oblečený, hej, Adam. Prírodne. Hej. Dobre, okolo roku 1100 až 900 pred našim letopočtom prenikli uh, Turani, alebo uh, Turci, alebo Dóri, alebo Turi. my ich poznáme z našej histórie oficiálne ako Dóry, zo Severokarpatského rozvodia na Krétu. Na Kréte v tom čase dominovali Mikéňania, ktorí okolo roku 1350 pred našim letopočtom obsadili tento strategický ostrov. Konfrontácia s Minojcami sa prijavila v horských oblastiach surovinových zdrojov strednej a východnej kredy v okolí City, Karfi a Lasity v Rokastro, Mirabelo či mesto Presau. Veľmi divné. Ako, identické ako Prešov. A oficiálna historiografia popiera to, že by tí tráci boli súčasťou tých inváznej, tej inváznej vlny vlastne, ktorá teda tej vlaticko-čakanskej a gávskej kultúry. A oni tvrdia, že sa to udialo o mnoho neskôr. A pojma podľa môjho skromného poznatku ako plus minus 100 rokov alebo 150 či 200 rokov v tak vzdialených dejinách je naozaj irrelevantné a toto je hranie sa na vlastného piesočku, ako za každú cenu odmietať určité fakty, ktoré vlastne uh, jednoznačne súvisia s určitými procesmi v Európe v danom období. No a potom uh, nasleduje veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá séria troch fotografií. Uh, najprv prečítam a komentujem. Na prvej sú figúry žien so zvyhnutými rukami, nálezy Balé Castro a Faistos Knosos. 1300 až 1200 pred našim letopočtom. Fotografiu som urobil vlastne v tom uh, múzeu v Heraklojine, uh, v, tom, uh, v Grécku, teda na Krete. A sú tam zobrazené ženské postavy do pol Nie, v podstate aj celé sú tam, aj do, celé sú všetky po uh, Evidentne sú ženské a ruky držia hore, zhruba v pravom uhle, uh, majú teda uh, uh, ramena a lakeť a držia ich hore. Vyzerá to, ako keby vzývali, vzývali nejakého boha. Je to nás prvé, prvé, čo napadne. Pod tým dole máme figura ženy so zdvihnutými rukami Lendelská kultúra. 5000 až 4000 pred našim letopočtom. Nález v obci Svodín, Slovensko. To no. a postým ďalší obrázok máme Ariovská Tresenica. Sú tam tri ženy vedľa seba, je to fotografia troch žien, a je tam vnúčka, matka a stará mať, to znamená tri generácie žien po sebe a držia ruky rovnako v takomto uhle. A tu treba povedať, že Tresenica je ženský tanec, ktorý sa zachoval v Macedónsku a začína rytmickými hladnými krokmi a plynulým pohybom tela. Na začiatku držia teda tanešničky ruky hore, presne ako na tých figurkách z lendelskej kultúry a figurkách z uh, Fajstosu, teda z uh, Kréty. A potom ich držia bok a nakoniec sa držia za ruky a tancujú a teda uh, tán, to um, klasické uh, slovanské kolečko. Hej. A toto je krásny kultúrny odkaz, alebo dôkaz, si každý e, dosadí, chce, slovanskej kultúry do hlbokej, hlbokej minulosti, kde vlastne je toto zachované. Hej. Či je tá figurka ženy dozvihnutými rukami, pred našim letopočtom, alebo je to KNOSOS 1300-1200 pred letopočtom. Každopádne, ak by sme brali do úvahy už tie nálezy, ktoré, ktoré vlastne momentálne disponujeme, tak tá naša Lendelská 5015 letopočtom je výrazne staršia ako tá grécka, čiže je možné, že tá invázná vlna priniesla práve takúto kultúrny prvok, ale čo je ešte pravdepodobnejšie, ten kultúrny prvok tu bol o mnoho skôr a svedčí o, teda o, krete, a svedčí o prepojenosti týchto Pelazgov a vlastne s karpackým priestorom z R1A a je, e, exaktne teda dokladá tú prepojenosť a, kultúrnu z toho vyplývajúcu snáď. Pravdepodobne aj jazykovú, ako mnohé veci naznačujú, a jednoznačne genealogickú. To znamená, jednalo sa o indoeuropánov, o nositeľov, a po skupine R1A. A bavíme sa teda o tej skupine obyvateľstva na krete, ktorý si hovorili, Pelázgovia. No, a ešte možno by sme trošku stihli aj odtiaľto. Áno, áno. Poďme na to. Lebo to súvisí: vysy. Vpád Boganov, Moravanov do Egypta a Blízky východ... Postup moravanov, je to v úvodzovkách, lebo naozaj je to, sú to také odvážne tézy, názvy, ale však prečo nie, treba nejakým spôsobom rozvíriť hladinu informačnú, sa podľa všetkého nezastal v gréckom svete, ale pokračoval smerom ďalej na Blízky východ a do Egypta. Z obdobia 1200 až 900 pred našim letopočtom sa zachovali egyptské záznamy vypovedajúce o nájazde morských národov. Pôvod morských národov dnes nie je zdokumentovaný, avšak na základe nepriamých dôkazov by sme morské národy mohli nazývať menom Moravania. Moravania na konci doby bronzovej vpadli do Anatólie, Sýrie, Venicie, a Fenicie, Kanánu, na Cyprus a do Egypta. Tri egyptské príbehy spomínajú mená kmeňov. Karkiša, Luka, snáď lužici, Šerden, snáď Zardan, Akváš, snáď Kakáši, Gali, Sekeleš, Sokolci, Tureš, Turci, Tráci, Dóri, Denien, možno Dunajci, Peleset, možno Valasy, Volosy, Tieker a Vešeš. Popri najazníkov z mora sa uvádzajú i ich suchozemské jednotky – Príbeh Ramzesa III. s oboma zložkami sú zná, e, znázornené na druhom poligóne chrámu Medimed Habu v Tébach, kde zretelne vidieť rozdielnu výstroj útočníkov. Podľa doterajších zistení bojovníci s rohatými prílbami boli príslušníkmi kmeňov Šardana, zvoncové prílby charakterizovali bojovníkov z kmeňa Šekereš a perové prílby s kovými obručami mali na sebe Pelesy. Podľa najnovších názorov sa perové plby Pelesov štílovo technicky vyhotovením zhodujú z väčšej časti s velaticko-italickými a z menšej časti s čakanskými bronzovými obručami zo súvekých alebo starších čakanských a velatických hrobových nálezov. V nositeľoch zvoncových prílieb by sme zasa mohli tušiť prototrákov. Pomenovanie Pelesy súvisí s menou PELSO ktorým bolo v daných dobách označené Blatenské jazero. Pelso je odkaz na falasa, na thalasa, čo v greštine značí more. Teda na vnútrokarpatské more, ktoré bolo fyzickou podobou mytologického vlasatého velesa. Pojmy veles vlasatý majú preto prirodzene rovnaký tvar. vlasy symbolizovali prámienky vody a vlasatý veles nazývané volos sa stal prirodzeným zdrojovým prvkom pre pomenovanie morávanov morských národov, ktorých nazývali Lešet, Peleset, biblický názov. Filištým, hebrejský palastu akacký. V európskych novodobých jazykoch sa jalo pomenovanie Filištín. Filištínec. Vlasy Felesa Pelesa sa podobne ako prirodzene v podobe Pierre prirodzene dostali aj na prilby nositeľov tohoto mena. No a tu máme to krásny obrázok 131, Vľavo je teda zobrazený a, príslušník mena Peles s perovou prílbou. Freska je z Medinet Habu. Vpravo je rekonštrukcia perovej prílby, ktorá bola nájdená v a, Južnom Slovensku, dnes v Maďarsku. Rinas Sen, ja, už to sa tak ťažko číta. Rinas Sen Királiu, a Uh, to je jednička, potom tam máme dvojka, a rekonstrukcia perovej uh, sa z mohyly v Čake, a uh, potom máme ešte tretí prípad, sú tam dve ďalšie rekonstrukcie v bronzových prilieb. Len, len chcel by som I... dodať, aby si, to, aby si to vedeli poslucháči predstaviť, táto príľba vyzerá ako, hm, ako čelenka e, indiánska, ale tie pierka sú krátke. Côcť sa takých 8-10 cm. A je to obruč okolo hlavy, áno, čelenka, obruč okolo hlavy, ktoré sú ako keby pozapichované, tieto, tieto pera. A trošku to pripomína, trošku to pripomína aj z tej gréckej mitológie, tej, keď si spomeneš grécke báje a, a vlastne tie obrázky tam v tých knihách, to je také, také ako keby také prilbice, kde majú taký ako chochol taký uh, dozadu idúci, tak pri tomto pohľade to trošku aj takto môže vyzerať. Hej? že to prepojenie tých, uh, tých, uh, uh, tých nálezov na území teda, uh, uh, karpatského priestoru alebo severokarpatského priestoru, na území južného Slovenska a Slovenska a na uh, uh, území teda, uh, v Egypte, hej? na tej freske, je to očividne identické. Hej? Čiže môžeme naozaj, uh, môžeme naozaj priradiť tie morské národy k uh, pôvod, ich pôvod teda uh, k, do Karpatskej Kotliny, teda do Velaticko, alebo k Velaticko-čakanským uh, vlastne úderným oddielom, ktoré odtiaľto išli teda smerom na juh. Potom nasleduje pekná mapka, kde som uh, zobrazil všetky zmienky, uh, historické zmienky o Pelasgov a sú zobrazené na mape vlastne, uh, Egejského mora a vlastne uh, pri. Um, príslušných a, území, to znamená Grécko, Turecko a Kréta a všade sú zoprazené teda, kde sa nachádzali tí Pelazgovia aj v tých a, podobách jazykových teda, ako bolo, aký boli, ako bolo a, zaznamenané. Poďme na, tek, na text. Uh, záznamy o menách vnútrokarpatských kmeňov menom Peles Veles svedčia o tom, že ich meno už bolo používané v období rozkvetu čakansko velatickej kultúry vo východnej časti vnútrokarpatského priestoru. Je dokonca pravdepodobné, že pod uh, Pelesmi treba vidieť bajných slovanských pelazgov, ktorí sme pomínali ako etruskov. Perovú príľbu velatických oddielov nachádzame ešte koncom stredoveku v erbe pánov z Lomnice, ktorí v 14. a 16. storočí boli majiteľmi hradu vo veľkom mezižícii, severná časť velatickej kultúry. Erb tvoril strieborný štít, na ktorom sa nachádzalo čierne krídlo so siedmými perami spojených s triebornou pružinou. Tento erb sa obdobne ako v prípade i iných poddanských miest stal znakom Mežidiči. Povodne ešte do 19. storočia sa pod perovou čelovkou nachádzala pečsípa ružica Šípár. Vnútrokarpatské kmene prenikli do Egypta a osídlili vnútro zemie. Buď sa tam dostali ako žoldnieri za súhlasom Ramzesa III. alebo násilne až neskôr po vyhotovení záznamov Medinet Habu. Prítomnosť Slovenov Pelesov v oblasti velatickej kultúry v Egypte dokazuje územie menom Nitra v strednej hornatej časti Egypta. výskyt mena Nitra nie je náhodné. Územným centrom velatickej kultúry bolo Nitriansko, západné Slovensko s centrom v Nitre. Ramzen z okolo roku 1170 pred našim letopoštom viedol vojnu s Libyčanmi o Nitrianske údolie, dnes Vady al Natru. Je možné, že súčasťou jeho armády boli aj jednotky z dnešného západného Slovenska, ktoré danú oblasť osídlili a pre faraóna mocensky zabezpečili. Tento fakt je zreteľným dôkazom nielen prítomnosti slovenských oddielov v starovekom Egypte, ale aj dôkazom o jestovaní mesta Nitra na území dnešného západného Slovenska v centre velatickej kultúry. Čiže predpokladá sa, že e, názov tomuto Miestu, alebo mestu Nitra dali e, naši predkovia, e, ktorí tam prišli na schvál. E, chceli si pripomenúť e, ten slovenský Nitrianský kraj alebo asi a... áno však. Keď sa zamyslíme alebo... nad, keď sa zamyslíme nad uh, etymológiou uh, slova Nitra, nej, tak uh, ono to znamená, že to je je to je vnútro, ňadro, hej? ako ňadra ženské. Hej? Čiže ňadro je to vnútro, je to v strede. Mm -hmm, mm -hmm. A keď sa pozrieš na polohu Nitry, tak ono sa na oka, naozaj nachádza v strede, je obklopené vlastne, e, horami hej? E, zo, zo severu a z juhu je vlastne obklopené e, Dunaj i Peľa. Aj. a na IPL boli asi najzraniteľnejší uh, pardon, Ipl, Hron a na tom Hrone boli asi uh, čo stýka týka najzraniteľnejšie, najzraniteľnejšie vlastne to územie od mohla prísť uh, a rôzna prepadová nejaká aktivita susedov alebo nejakých nájazdníkov, preto tam bol postavený tzv. Fossa giganteum to znamená sieť valov, ktoré malo vlastne zabraniť nejakým tým jazdeckým oddeľom rýchlo predikať a, na dané územie. No a keď sa pozrieš na tú mapku v Egypte, obrázok 134 kde je vlastne a, o, o pôvodná mapa teda zobrazená je to tuším nejaké 18. alebo 19. storočie tak tam máš a, vlastne tú nitru zobrazenú a, v, zhruba v strede toho pohoria niekde. Hej? Čiže opäť je to nejaký stred. Hej? Čiže je možné, že práve tam pramení ten pôvod, alebo už v tých časoch tá nitra bola nejaký, nejakým centrom, a, bolo aj centrom, a, centrom, by som povedal, a, a, kultovým je skôr u nás náboženským a treba naozaj povedať, že Nitra aj tam v Egypte, uh, bol tam kláštor. Hej? A v tejto Nitre. Takže môže tam byť aj takéto, ó, takáto logika. Hej? Čiže tých vysvetlení je, je viacero. Každopádne, keď sa pozrieš na mapku, tak severne od Nitry trošku máš uh, Skytyaka. Čiže máš tam Skytyu. Ďalší doklad teda, o prítomnosti našich ľudí v tejto oblasti. Čiže nie je to len jeden, jeden prvok. A dnes tu núme nájsť, ale. Nie tam tiež po... nájdete aj na súčasných mapách, len to, že tuším súčasťou káhyry dneska. Aj? Ako uh -huh. je to ako nejaké predmestie. Aj? Čo je dôležité ešte, ja to asi niekde mám, ale nechcem. A, a, je to tu nasleduje a, ďalší text. Takže poďme si povedať ďalej. Uh, máme 3 minúty. Nitriánska púšť v Egypte je púšne bezotokové údolie, ktoré by sa skôr dalo nazvať uzavretou uh, priehlbinou. Jej najhlbší bod sa nachádza 24 metrov pod hladinou mora. V bezotokovom údolí nitrianskeho údolia sa nachádza 12 jazier, ktorých celková rozloha je 10 km štvorcových s priemernou hĺbkou 2 metre. Nachádza sa tam niekoľko alkalických jazier, bohaté ložiska soli, sladné močare a sladkovodné močare. Jazera sú napájané sladkovodnými a sladnými prameňmi, ktoré spolu s jazerami vytvárajú uzavretý vodný systém. Alkalické jazera poskytovali starým egyptianom hydrogen uhličitan sodný, my to poznáme ako soľ, používali ho pri mumifikácii a neskôr rimanmi pri výrobe skla. Toto maličké územie bolo predmetom častých vojen medzi Egyptanmi a Libíčanmi. Mnohé archeologické nálezy naznačujú, že oblasť bola považovaná za posvetnú prinajmešom už v období 2000 pred našim letopočtom. A následuje len pre zaujímavosť uh, mapa... Uh, Názov Nitri, na mape Tabula Hungaria je z roku 1528, kde je latinský názov Nitria, ktorý je úplne identický s názvom Nitria na mape Egypta. Hej, úplná identickosť do posledného znaku. Poďme ďalejšie na text, dva minúty. Dve minúty, pardon. Pritomnosť Prítomnosť stredoevropských nitranov v oblasti prirodzene vyústil do zriadenia troch kresťanských kláštorov menom Skytis, Nitria a Kelie to vlastne skýti Nitra Galia. Založené boli okolo roku 330 nášho letopoštu svetým Makariošom Veľkým, ktorý pochádzal z oblasti Dolného Egypta. Nitria a Kelia boli pod tlakom najazníkov na konec 7. a 8. storočí opustené. Kláštor Sketis bol využívaný počas celého stredoveku. Kláštor sa používa dodnes. Samotné meno Nitra je rýza slovanského pôvodu. Pochádzal slova Nitro, nespisovne vnútro. So slovom Nitro sú priamo súvisí ňadro, ženský prstník, ktorý sa nachádza v centre hrude a prekrýva srdce. Druhý prstník meno Nitrava, však toponymicky zaznamenaný z doľava, bolo ďalšie významné mocenské centrum východného okruhu Slovenov na Potysi. Meno Avartín, známe ako Veľký Varadín. Slovenský názov Nitra dal pomenovanie celej oblasti. Egyptiania sol pochádzajúcu z nitri, preto nazývali nitri. V starej greštine sa objavuje ako nitron, ktoré sa prednieslo do latinčiny v tvare natrium a odtiaľ do jazykov celej Európy. Rieka nil v starom egyptskom jazyku sa nazývala iteru, po význame rieka. Iteru je takmer identické s ister, čítané odzadu reci, teda reci, rieka, čo má zase blízko k slovanskému rieka, riečište. Konec. Super. Pokračujeme o dva týždne. Oskar, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem. Vážení poslucháči, takisto aj vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Chceli by sme vám, samozrejme aj s so Oskarom ešte, popriať všetko dobré v novom roku 2026. Pevné zdravie, dostatok šťastia, pretože aj... Ty na Titanicu boli zdraví, ale šťastie nemali. Splnenie najtajnejších prianí a otvorené srdcia, ktoré budú stále vedieť, rozlišovať medzi dobrom a zlom. Krasný večer, priateľe. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.